מזמור צדי דלת אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ, השב גמול על גאים. עד מתי רשעים, אדוני, עד מתי רשעים יעלוזו? יביעו, ידברו עתק, יתעמרו כל פועלי אוון. עמך, אדוני, ידכאו, ונחלתך יענו.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 עם פועלי אבן, לולי אדוני עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. אם אמרתי, מטה רגלי, חסדך, אדוני, יסעדני. ברוב שראפי בקרבי, תנחומיך ישעשו נפשי. היכו ברכה כסא אבות, יוצר עמל עלי חוק? יגודו על נפש צדיק, ודם נקי ירשיעו. ויהי אדוניי לי למסגב, ולוהי לצור מחסי, וישב עליהם את עונם, וברעתם יצמיתם. יצמיתם, אדוניי אלוהינו.